Lânsul de luni seara, primește rugăcinea gurii mele cele întinate și necurate, stăpâne al tuturor, iubitorule de oameni, Iisuse Hristoase, și să nu te îngrețoșezi de mine ca de unul ce sunt nevrednic și nepriceput. Nici sufletul meu, care de ia se apropie, nu-l judeca nevrednic de mângâierea ta, caută-mă pe mine ca pe oaia cea pierdută. Căci m-am făcut pustiu de a mă îndrepta către toată osârdia și tot gândul cel bun. Căci după ce m-am orbit cu dulcețile și cu desmerdările, am întunecat sufletul meu și debeția patimilor, este înnegrită inima mea. Mărturisesc ție, Doamne, mântuitorul lumii, toată amărăciunea, răutatea și dobitocia mea, voi spune iarăși, din inimă toată bunătatea și veselia Ta pe care Tu, Doamne, din nemărginită iubire le-ai revărsat peste mine. Din pricina mea Te-am întăritat, Doamne. M-am arătat fără o sârdie către facerea de bine, m-am gândit des la rău și lesne am săvârșit tot păcatul. Iar Tu, Stăpâne, ai trecut cu vederea toată răutatea mea din pricina nemărginitei întinderi a îndurării Tale, Fiule al lui Dumnezeu, capul meu se înalță prin darul tău, stăpâne, dar se smerește iarăși pentru păcatele mele. Mă trage pe mine iarăși darul tău către viață, iar eu, mai vârtos către moarte cu stăruință, mă duc. O, cât de cumplită e obișnuința patimilor, cum leagă mintea cu legături de nedeslegat, și eu, păcătosul, mă leg cu ele de buna mea voie. Și încă mă și bucur când mă văd legat. Cuvântat sunt în adânc și în fiecare zi mă bucur de lanțurile vrăjmașului și mă îndulcesc în trânsele. Ne leagă cu legături pe care nu vrem să le vedem și de apururi pururi ne întinde curse în care mă prind. Pentru că el însuși cunoaște cugetul și pornirea și fiindcă este mai tare, într-o clipită mă leagă. Acesta este plânsul. Aceasta este tânguirea, pentru că mă ferec eu singur ca și cu niște obezi cu voile mele, căci putând să-ți legăturile într-o clipită de ochi și să mă fac slobot de toate cursele, nu vreau să o fac. Mă las biruit de trândăvie și de obișnuința patemilor. Cu voia mă supun lor. Acest lucru de rușine plin este mai greu de plâns, pentru că merg cu voile mele la vrăjmașul meu, și el îmi leagă sufletul și mă omoară în patimi, bucurându-se. Și putând să sfarm legăturile, iată că nu poftesc. Este oare altă rușine mai cumplită decât aceasta a mea? O, nu! Nimic nu este mai de rușine decât ca cineva să facă voile vrăjmașului sufletului său. Și așa, aflându-mă cu ticălosul și cunoscând legăturile mele, le ascund din falsă evlavie. Iar cugetul meu mă mustră și mă omoară în adâncul sufletului. Pentru ce nu te trezești, ticălosule? Oare nu știi că lângă ușă este înfricoșata zi a judecății? Scoală-te ca un puternic. Rupeți legăturile. În tine este puterea deslegării ca și puterea legării. Așa mă mustră pururea în adâncul sufletului sfânta știință. Și eu nu vreau să mă izbăvesc din legăturile curselor. Mă tânguiesc și suspin în fiecare zi și iarăși în chip zilnic mă descopăr legat. Vrednic de jale și ticălos sunt eu, nesporit în lucru cel bun al vieții mele, fiindcă nu mă tem de cursele morții. Trupul meu este îmbrăcat cu hip de cucernicie, de ochii privitorilor mei, dar sufletul meu este ferecat ca în niște obezi de gânduri necuvioase. Pe din afară mă fac cucernic cu multă sârguință, dar înăuntru sunt urăciune în fața lui Dumnezeu. Îmi îndulcesc graiul cu oamenii, căutând să par bun, în timp ce sunt amar și rău cu voirea. Și ce oare voi face în ziua cunoștinței, atunci când judecătorul Dumnezeu va da pe față totul înaintea judecății? O, ce mare frică ticăloșește inima mea, fiindcă mă strâng eu însumi în lanțul nemărginitelor fără de legi. Eu însumi știu că acolo mă voi munci dacă nu voi îmblânzi aici cu lacrimi pe judecătorul. Pentru aceasta, mă rog să nu țin cui îndurările stăpâne într-o urgie, că tu însuți aștepți întoarcerea mea, pentru că nu voiești să vezi pe cineva arzând, ci voiești ca toți oamenii să se mântuiască în viața cea veșnică. Îndrăznesc deci la îndurările tale Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, cad înaintea ta rugându-mă, caută spre mine și mă miluiește, scoate din temnița fără de legilor sufletul meu. Strălucește-mi în minte raza de lumină, mai înainte de a mă duce la judecata ceva să-mi fie înfricoșat. Frică mare mă apucă pe mine ticălosul și înverșunatul, cum mă duc eu acolo, cu totul gol de fapte bune. Frică și cu tremur mă cuprinde, Doamne, când mă văd pe mine fără de o sârdie spre bunătate, și cu gânduri potrivnice mă zvrcolesc într-una, plecându-mă, dracilor care, cu desmierdările patimilor, spre pierzare pururea mă amăgesc. Mă asemăn prea bine negustorului Trândav și Leneș, care, în fiecare zi, își păgubește capitalul cu câștigul. La fel și eu, ticălosul. Mă păgubesc zilnic de bunătățile mele cele cerești, într-o multe învăluiri care mă trag spre rău, căci simt în mine cum, în fiecare ceas, eu mă fur singur. Și vrând mă aflu într-o acelea pe care le urăsc, mă înspăimânt eu însumi de voirea mea, care, în multe chipuri, se aruncă într-une cazuri, din pricină că păcătuiesc. Și mă înspăimânt iarăși de pocăința mea, care nu are care nu are temelie tare. Pe stânca cea izbăvitoare care mă poate mântui. O, cum nu mă lasă în pace vrăjmașul sufletului! Cum pune în fiecare zi temelia zidirii pe care cu mâinile mele iarăși o risipesc. N-am pus început bun pocăinței sufletului. Sunt un rob al trândăviei. Cu însăși voia mea și cu multă osârdie slujesc vrăjmașului. O, cine va da capului meu apa cea fără de nume care să-l spele? și cine ochilor mei izvoare de lacrimi cu care să plâng totdeauna către înduratul Dumnezeu. Să cer, dar, de la el să trimită har mie păcătosului și să mă scape de marea cea înnebunită, care cu valurile păcatului înviforează necontenit inima mea, căci voile mele au biruit ca niște râni care nici de cum nu primesc doctorii de vindecare. Femeia cea păcătoasă, Înțeleaptă s-a arătat, fiindcă s-a temut și s-a sârguit și a urât lucrurile păcatului, aducându-și aminte de rușinea cea veșnică ceva să fie și de chinuirea cea nesuferită a muncii iadului. Iar eu, pentru patimile păcatului, în fiecare zi rugându-mă, nu mă îndepărtez de dânsele, ci rămân de pururea nebun într-o obiceiul cel rău. Spre nădejdea de pocăință meste este așteptarea furându mă cu deșarta făgăduință și zicând, Mă pocăiesc în vreme ce eu niciodată nu mă pocăiesc cu adevărat. Mă pocăiesc numai cu graiul în timp ce cu lucrurile mult stau în urmă cu adevărata pocăință. Deci îmi uit firea, făcând cunoștință cu răul și întărâtând pe Domnul, Neîntrerupt păcătuiesc. Izvor de pocăință nu am aflat, căci cu întărirea am făcut păcatul, și nu fără de voia am păcătuit. Și Iuda Vânzătorul, loc de păcăință, nu a aflat, căci cu Domnul fiind, a păcătuit și știa ceea ce făcea, fiindcă avea cunoștința Domnului. Deci, pentru păcatele noastre, într-o cunoștință făcute, ce voi aștepta eu, ticălosul? Și dacă cel ce nu mai gândește răul în tocmai e cu cel ce l-a lucrat... Apoi, eu ce răspuns voi da pentru nenumăratele mulțimi ale fără de legilor mele? Ham, gândind râsul tatălui său, lepădat a fost. Cei ce s-au unit în car de foc s-au înghițit nimic zicând sau făcând. Și cei din vremea lui Ilie asemenea au pătimit. Și Saul, cu gândurile slujirii de idoli, învoindu-se, s-a lepădat de Dumnezeu. Și Aristotel, numai sfătuind pentru păcat, a murit. Și fiului lui Aron, greșind, s-au sfârșit. Și Anania și Safira, cu nebăgare de seamă petrecând, vreme de pocăință n-au aflat. Dar eu, cel ce fac într-o cunoștință fapta mea, privesc la învoirea mea și zic că aștept cu credință hotărârea dreptății ce mi se cuvine. Pentru ce mă las amăgit de chipul smereniei mele? Când eu sunt cu totul străin de faptele cele bune și cele potrivnice, fac înaintea lui Dumnezeu. Farisei au suferit mustrare atunci când Mântuitorul Hristos le arăta pe față minciuna portului și a chipului lor. Iar eu adesea mă plictisesc de mustrările cugetului și caut să-mi-l adorm spre a scăpa de ele. Atunci amar este adevărul celor ce caută să-l ascundă. Ci eu vin acum, Doamne... Să-mi descopăr chipul și se vor arăta viermii, și voi dezveli fața și ochii, și vor vedea cei de față fățărnicia mormântului, și minciuna faptei mele se va descoperi și vor privi toți fața mea de fariseu. Căci chiar aici, în lume, ea se face văzută nu numai dincolo în veșnicie, unde o va arde focul. tinde mână de ajutor celui ce se tăvălește, Doamne, căci voind a măscula nu pot pentru că sarcina păcatelor mele s-a îngreunat peste măsură și obiceiul cel rău mă oprește legându-mă. Văd și ca într-o negură umblu și într-un mult întuneric mișc mâna mea și ca un slăbănoc sunt. Mi se pare că sunt sârguitor și iată că mă plictisesc curând. Mă rog să mă izbăvesc și cu toate că postesc, văd că sunt împedicat de duh vrăjmaș. Vreau să mă blagoslovesc mult dar cu inima nu-L iubesc pe Dumnezeu. Cum voi îndrăzni să cer iertare pentru păcatele mele, când petrecerea de mai înainte eu nu o uit? Sau cum mă voi dezbrăca de omul cel vechi care se strică când poftele a celei vechi nu mă leapădă? Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după îndurările tale șterge fără de legile mele. Gura mea netrebnică strigă către tine, stăpâne, și inima mea necurată și sufletul meu într-o păcate întinat. Auzimă mă pentru bunătatea ta și rugăciunea mea nu o lepăda, căci nu lepezi rugăciunea mea, ci a celor ce se pocăiesc într-o adevăr. Dar pocăința mea, Doamne, nu este curată. Un ceas mă pocăiesc și două te Întărește sufletul meu pe piatra pocăinței, Luminează cu darul tău întunericul din mine. Pleacă-te, bunule Dumnezeu, către plânsul inimii mele, dar nu pentru dreptățile mele, căci nu au nicio bunătate, ci pentru multa și negreitata ta bunătate și pentru îndurările tale. Ridică din nou, Doamne, mădularele mele pe care le-a păcatul și luminează inima mea pe care a întunecat-o pofta cerea. Izbăvește-mă, Doamne, de tot lucru cel rău care se străduiește să mă surpe pe mine potrivnicul. Nu-ți-ntoarce fața de la mine, să nu-mi zici mie, adevăr zic ție, nu te cunosc pe tine. Mântuiește, Doamne, din moarte sufletul necăjit, Tu, Cel ce ai stăpânire peste viață și peste moarte, căci Tu ai zis, Stăpâne, cere și ți se va da. Curăță-mă, Doamne, de tot păcatul, mai înainte de sfârșit. Și dăruiește-mi, iubitorule de oameni, în toată viața aceasta, care mi-a mai rămas să izvorăsc lacrimi din inimă spre curățirea antinăciunii mele celei sufletești, ca să poți șterge de aici, din datoriile mele cele multe, măcar puține greșeli, și să mă mântui acolo prin acoperământul mâinii tale cele atotputernice, atunci când va tremura tot sufletul de slavă ta cea înfricoșată. Așa, stăpâne, fiule a lui Dumnezeu, auzi-mă și primește rugăciunea păcătosului, robului tău. În dar mântuiește-mă pe mine cu darul tău, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeule ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, Amin.